rumilën aur islam dega shkup ju prezanton emisionin djurmëve të të dashurit to Këtën e peste emigrimit koreshët që futët dhe gjithë fisët arabet e tjera filluan të kuptojnë që vetëm një forët e vetëme është e pa mundur të japë fundë muslimanëve në Medine. Sësili për e tyre ishte përpjekur me tijen që të japë fundë muslimanëve dhe kështë dështuar. Kështu, ata vendosin që fundi muslimanëve nuk do të mund që vinte me përpjekje individuale. Për këtë duaj që të bashko eshin të gjithë këndër tyre. Ndërsa kjo ndodhte në vitin e 5 të emigrimit, vit që konsiderohet si vit vendimtar për muslimanat. Ai që ban kurëshët, çifutë dhe fiset e tjera arabe, ishte se u grumbulluan të gjithë duke formuar kështu një aleanc për të luftuar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanat. Ideator i kësaj ide ishte një çifut nga fiset Banu Nadir, të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam i largoi nga Medina. Ai ishte Hujej ibn Ataabe, që fshihte një urrëti të papar për profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Çikur profeti sallallahu alejhi dhe sellem arriti në Medinë, Hujej ibn Ataabe dhe vullai i tij shkuan ta takonin. Hujej e shikonte me vëmendje dhe pyes: "A mund të, të shikoj me dy shpatullave?" kërkonte vullën e profecisë. Pas e shikonte që e kishte, përsëri e pyeti: Sa vje që ishe kur të vdicë babaj, kusë kujdes për ty pas dhegjës e nënës? E tjerë, pas i profetet S.A.S. ju përgjith gjitha pyetjeve të ti, hujej i bën Ahtavi e kuptoj se a i ishte i dërguar i Allahut. Për vetë se a i ishte i pari fisit dhe në nedir, a i ishte dhe rabin kët djetarët e fez që futi. Kështu që e njështe profetet S.A.S. Nga të që thueshin në të urat Pasi e pyeti mbi gjitha shenjat Dolën dhe vëllaj ti e pyeti A ha ishte? Po, ju përgjith hujej Vëllaj e pyeti përsëri Qfar këndërmen të bështani? Hujej ju përgjith Do t'i shpalë armitsi Dere sa t'i e mgjall Këto fjarit dë gjojt Selman El Farisiu dhe shkojme njërë të profetis sër Allah, a.s. dhe i të regoj diska kështë e dhe gjuar. Profetis sër Allah, a.s. një akëthej. Ne nuk mutin dhe shkojme njëzit pra të këthonë. Me disa kështë e thënë fjalë të tila, profetis sër Allah, a.s. vendosin një parim shumë të rëndësishëm respektimin e pakicave. Konflikti mes muslimaneve dhe qifuteve sot nuk është për shkak sa ata janë qifute dhe i përkasin fesë qifute, por se ata kanë marë padrësisht tokat muslimane që futët ashtu si të kryshterët në gëzën gjithat të drejtat për dirisa janë bashkomës me muslimanet Kurse tani në vitin e 5 e emigrimit hujej i bën Ahtabi delë dhe ngrumblonë gjithë gadishlën arabik kunde profetje sër Allah dhe muslimaneve planin e ti aje fillojnë nga hajberi fis që përbëhe nga që futët është hajberit vendi nga ku do të njësen më pas të gjithë sulmet kunder muslimanëve Pas hajberit, hujej i bën Ahtabi shkojt e koreshet në mekë dhe u takua me Ebu Sofjanin të silit i tha Kam ardhur që të japim fundë Muhammedit Ebu Sofjani e pjeti A kjo është që limi përcini kë ardhur? Po, ju përgjith aj Kam ardhur që dhe bëhemi alat në luft kunder Muhammedit Ebu Sufjani aktel. Ja Je mirëpritur. Kushdo që na ndihmon në luftën kundër Muhamedit, është i dashuri i ynë. Kur të fjali thoshte në një kohë kur vajza e Ebu Sufjanit, Habibe, ishte martuar me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse këto komplotet e Ebu Sufjanit Profetit sallallahu alaihi wasallam do të afal në fund. Pasi dhan fjalën njëri tjetrit, parë kurëshëve ngritën mbulesën e Ka'bës dhe u ngjitën për murit të saj duku betuar që dhe e respektonin këtë aleancë dele sa tjepnin fund Muhammedit. Me të arritur këtë aleancë me koreshet, hujej i bën Ahtabi kaloj nga fisik gata fanë, fisik dytë për nga fuqia pas koresheve. A të aju takua me kërjetarën këtë i fisik ujene i bën Hisën dhe lidhen aleancë kunder muslimanëve. Më pas kalojnë në fisin Eshja dhe fisit e tjerë, dhë ku kërkuar që të hyjnë aliancë me të, kunder profetit sër Allah a.s. dhe muslimanave në Medinë. Gjitë këtë do të përpjekje, ku je i bënte për një qështje për cilin ishte i sigur që është gabim. Ne sot jemi të bindur që jemi në drejtë. Valë, sa përpichemi për ta mbrojtër këtë drejtë? Ku je i bën ahtabi dhe kontribut për diçka që e dit dhe se nuk është e drejtë? Se shqapin muslimanët sot për fejnë e tyre Ma të arytur aleancë me gjithë fyset kryesore të gadishullit Hujej Ibn Ahtabi u kërkoj që komandanti kësaj aleancët të jetë Ebu Sofjani Nga kjo aleancë u formua një ushtri me 10.000 luftar Kure ishet në uhut fituan me 3.000 luftar kundër muslimanëve Kuse tani ishin 3 herë më shumë se në uhut Ishte një forë që muslimanët nuk mund të përbalonin Kureshët në gëtë forës përfatsojshin me 4.000 luftarë dhe kishin 300 kuaj dhe 1.500 deve. Fisi Gata Fan përfatsoj me 3.000 luftarë, fisi Esh Gja, 300 luftarë, fisi Benu Sulejm, 700 dhe pjesat tjetër nga fiset tjera. Numri për gjithë shëmishte 10.000 luftarë dhe ishin nënë komanden e Ebu Sofjanit dhe do dretojshin dret me dinës. Lajmi i kësaj aleance të rrezikshme i arriti profetit sallallahu alejhi dhe sellem me anë të informatorëve të tij. Kras kushtet e vështira në të cilat jetonin muslimanët, nga mënyra se si funksiononte shteti, kupton që ata përpiqeshin me mish dhe me shpirt për të ecur përpara. Me të marrë këtë lajm, profeti sallallahu alejhi dhe sellem më njëherë mblodhi njerëzit me të emigruar në Medinë Profeti sallallahu alejhi wasallam për çdo gjë mblidhte njerëzit dhe konsultohej me ta. Këtë nuk e kishte bër më parë në Mekë për shkak të kushteve të papërshtatshme. Kurse në Medinë muslimanët tashmë kishin ndërtuar shtetin e tyre. Dhe gjithkohëse jetojnë në Medinë, profeti sallallahu alejhi wasallam asnjëherë nuk mori vendime pa u konsultuar më parë me të tjerët. Konsultimi me të tjerët është një vlerë islame e cile indzit individet e shëqëriës që tjapin kontributin e tyre, pasi e në gjenë që mendimet e tyre respektohen edhe kanë vlerë. Një nga shka që të dhunë dhe të terërizmit është se njërzit nuk në dihen se i përkasin asaj shëqërije dhe se nuk u dëgjohet zëri. Me të treguar në bëja të atë që kurejshet, që futët dhe fisët tjera po kurdisnin, profetës sër Allah l.s. u thaë, Jep një mendimin të uaj o njerës. E veçant është se asë një nga muslimanët nuk i thanë profetisë rallole al e sellem që të presim se mos të vjenë gjibrilio i dërguar i allot dhe të namësoj se si të veprojnë. Ata nuk i mbështetëshin shpaljes në gjera të jetës. Kjo, pasi ata ishin të bindur, që roli i shpaljes hynore nuk ishte për të treguar se si të veprojnë në vjdo situatë, por shpalja u të akton të programinë. Djibril alayhis salam ndërhynte vetëm në raste të rralla, kur jeta e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe mesazhi hynor ishin në rrezik. Kjo bëhej me qëllim që mos thotë kush pas profetit sallallahu alejhi wasallam, që përvoja e tij ishte e tillë, pasi ai ishte i dërguar i Allahut, dhe një gjë e tillë është e pamundur për ne. Kushdo që mendon kështu, është kundër parimit të Kuranit. Ju e kishit shembullin më të lartë në dërguarin e Allahut. El Ahzab 21 Pas i profetës sënë Allah a.s. kërkoj mendimin e tjereve, se cil jepte mendimin e ti, kërë i erdi rada, sëllëman el Farisijut, a i foli dhe tha. O e dërguar i Allahut, ne në persi, kër dikush në rethonte, hapnim një hendekë. Sot ka shumë njërës të cilët e kundërshtojnë gjdoj ideje dhe mendim të ri, që nuk i kanë parë rezertatet e ti më parë. Kurse profetës sërallalli e sellem kishtë e mendje të hapur dhe pranon të gjdoj ideje që duke e përstatshme. Të sukseshme të janë të sukseshme pas i si veprojnë gjëra që nuk i ka vepruar kush dheri atëherë, kurse të dështuarit janë të tilë pas i si nuk dalin jashtë tradicionalisë. Profeti S.A.S. e dëgjoj me ndimin e Selman el-Farisijut dhe jo duke për shtachë, pasë e hyrja e vetme për në Medine ishte nga veriju. Nëse do të hape një hendek, ushtria armike nuk ishte nga të hyrë në Medine. Qytetin Medines ndodhë të rrëthuar nga male dhe dysh kretirat të mbu shra me shkombin, të cilat janë të papërshkuë është me nga ushtria. Kështu Malet dhe diskretirat formojnë një mbrojtje në form Uje për Medinën. Nga veriu, vendi i vetëm ku mundishin armiqt të hynin në Medinë, Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selemu urdhëroi të hapej hendeku në vendin më të ngushtë. Muslimanët duhej të hapnin hendekun për 10 ditë, pasi pritej që ushtria e alaate të arrinte pas 10 deri 15 ditë në Medinë. Gjatësia e hendekut me së dy skajve të ti ishte 4.5 kilometra. Ajo që vështirëson të punën për hapjën e hendekut ishte se tereni ishte shkëmbor. Thevësia e hendekut do të ishte 5 metra me qëllim që të ishte e papërshkueshëm nga oshtria. Kurse gjërësia e ti ishte nëndë para krahë me qëllim që të mos kalohi edhe nga kalorësit. Me të rënd dhe akord mbi këtë plan, të gjithë muslimanët dhe filluan punën për të hapur hëndeku. Asë njeri për e tyre nuk priti se qëfar do të bëjnë tjerët, por se cili punon të aty, ku mund të shërbente më mirë qështjes, pa pritur urdrat të veçant. Pikat kryesore mbi cilat më bështet e plan i luftës së profetës sërallahu alivosellem. Në një, do të qëndronim brenda medines dhe nuk do të dilin një ashtë saj. Nën 2 do të hapej hendeku dhe muslimanat do të qëndronin pas tij të gatshëm për këtë situatë. Dën 3, tacaktini një vend të sigurt për fëmijë dhe gratë, pasi të gjithë burrat do të ishin te hendeku. Për hapjen e hendekut, profeti sallallahu alajhi wasallam i ndau 1500 ushtar në grupe që përbëheshin nga 25 ushtar dhe secili grup kishte një komandant. Gjdo grupë do të hapë të një pjesë të hendekut, gjështë djetë metra, dhe do të mbronë të ata. Kjo me qëlim që të ishin të ndërgjeshëm, që do të ishin ata që do të rezikonin, nëse nuk e hapë një një mjën hendekut. Ebu Bekri dhe Omeri do të kontrolonin cilësini hendekut, me qëlim që të hape si pas parametrave të saktuar. Vetë profetis S.A.S. herën gjitë e në një kodra të pranë, nga ku vëzhgon të punimet dhe her zbriste dhe lëvise me zgrupeve që punonin duke i trimëruar. Shpesh herat e shihje duke mbajtur dheju në kra nga poshtë lartë. Në këtë kohë, Profetë S.A.R.A.S. ishte 58 vjeqë. Morali muslimanëve gjatë kohë që punonin her binte pasi ishin të friksuar se mos nuk e përfundojnë hendeku nuk koë, dhe si rezultat mund të thyëshin keq nga rmiqt, por herë ngrihjej dhe i shihje entuziast dhe optimist. Gjatë kohë që punonin, muslimanët vuanin edhe për ushqim, sa që shumë për e tyre lidhnin guur në stomak me qëlim që të përbalonin urin. Optimizmin e tyre dhe moralin e shtonte Hasan Ibn Thabiti, poeti i profetis Rallalus Selle e cilje thëriste duke kënduar. Pa ty, o i madhi Zot, nuk do të ishim udhëzuar, as nuk do të ishim falur dot, dhe as nuk do të kishim agjeruar. Pra ndaj, na je pëti qëtësi dhe këmbët tona na i forco, kur ma armikun të ndeshemi dhe me tiranët po na në sulmojnë, nëse duan të lëmë fenë të gjithë ne refuzojnë. Tregon Omeri mua nuk më mu pëlqeu kur këndonin, por kur pazh nga profeti Sallallahu alejsellem e dëgjova që dhe ai i thërriste bashkë me tjerët, refuzojm, refuzojm, saqë dhe un fillova të thërras bashkë me ta, refuzojm, refuzojm. Islami pranon artin i cili nxit për zhvillimin e njerëzimit dhe për hap vlerat e mira mes njerëzve po nuk e pranon artin i cili përhap shëthurjen dhe umë shpresat për të arritur sukcesin. Ma dje, islami këtë nuk e quen artë, dhe e sa muslimanët këndonin më vete edhe profetit S.A.S. u akëfente me vjesha. O Zotë, nuk ka jetë veç ahirejtit më shiroj me kasit dhe me dinasit, kër e dhe gjoni me dinasit këtë fanin. Ne jemi ata që i dham besin Mohamedit, që të ambrojmë sa gjallë të jemi Ne i dham besin për drejten, ne jemi thyrësit e Zotit, heronjë të sakrificis Të qenit i dërguar i Allahut nuk e pengon të profet në së Rallole e Selem të qëndron të në mes njerëzve Të pënon të me ta, të këndon të dhe të bën të shaka 5 ditë pasi kishin ngërmuar për hapje në hendekut të gjithë njëshin të uritur në kul Djabir Ibn Abdillahu tregon e pash profetin sër Allah a.s. që nuk i duke i barku ma që nuk ishte në grëngje me njerë shkova në shtepi dhe i thash gruas a ke salopak u shim? a jo më tha po, kam një pul dhe pak elp e pyre ta përsa vej ta mjefton? më tha Vetëm për fëmijet Unë e pyet e përsëri A nuk imi afton të dërguarit Allahot? Po, më tha A tërë mos i ushqerë fëmijet Pas i dërguarit Allahot e meriton më shumë I thash unë Shkojt e profetit së Rallali sëllem E mori më njanë që të mos të dëgjonit të qerët dhe i tha O profet, ne kemi në shtëpi një pul dhe pak elp E o profet dhe të hamë bashk Profetit së Rallali sëllem e, e pyetit A vetëm unë, o Gjabir? Unë në shtanga, thë Gjabiri, dhe i thash, merë një ose dy të qërë, kujton të e bubekrin dhe Amerin. Nuk është e pranushme për mua që të ushqehem kur të tjerët janë të uritur, më tha profetis ar Allah a.s. Pase u mendua dhe më pjete pësëri. Qëtar kishe në shtëpi, o Gjabir, një pulë dhe pak elpë, i tash Profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi mbi një gurë dhe thiri O modhir O ansar drekën e sotme e kemi te Jabir ibn Abdullah gjithë ushtria Çabiri tregon më tej shkoanë në shtëpi dhe i tha gruas më bëj derman po vjen profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me ushtrin për drekë Gruaja muslimane dhe besimtare i tha A i të regu e profetit sa ushim kemi? Po, i thash Atëher, profeti e di më mirë Ma qëtësoja jo Shojmë në isorinë e profetit S.A.R.A. Që në gjdo situatë të vështirë Shfaqet një grua e cile e qëtëson gjendjen është një roli rëndësishëm Rolë të cilin ja ka caktuar vëtë zoti gruasë dhe profetit sallallalli sallam bashk me tjeret dhe më tha O Gjabir që ndrot e dera dhe futi dhjet nga dhjet a i filoj të ndan të bukun dhe mishin pas e dilni U shqyje gjithu shtreja Gjabir e tholë mëtej kur hynë dhjet vet thosha me vete këta dhe mbarojnë të gjithin dhe nuk do të ngopën do të por ata dilin të ngopër duke pastruar dhëmbët, kur mbaruan të gjithë, profetës sëralali oselle më tha, o Gjabir, zotit të bekof ty, familjen tënde dhe ushqimin tëndë. Tho Gjabiri, hyra brenda dhe gjeta ushqimin sis qenë në sis kishtë e qenë e filim, përveç një copë mishë. Po të shojmë në këtë hisori, nëse Gjabiri dhe gruaj e ti do të kishin ushqyër fëmijët e tyre, të të ishin vetëm ata që të ushqe eshin por kur preferuan që ushqimin të a jepnin profetis sër Allah dhe kjo nuk pranoj që të haj vet zotje e shtoj ushqimin dhe u dha bereqet në të sa që mjaftoj për gjithë ushtrin gjatë hapjes e ndekut profetis sër Allah u loth shumë sa që kur këthej në darë në shtëpi e zin të gjumi me njëher treguan gruaje ti a ishe radjula anha Venti i dërguar i Allahut i raskapitur nga andeku. Para se të shtrihej të flej, vendos te kokën e tij në prehërën tim. Nuk kalonim pak çaste dhe filloja të dëgjoj ngërhitjen e tij, dje, të, të cilën s'e kisha dëgjuar më parë. Tregon Aisha mbi një rast tjetër. Përsa i dërguori Allahut ishte duke fjetur, erdhi saati ibn Abi Waqasi natën. Profeti sallallahu alaihi wasallam u zgjuaj të tronditur dhe pyeti: Çfarë ka ndodhur O Sad? Por ai ia ktheu. Jo, vetëm sa erda të pyyes nëse do më urdhërosh për ndonjë gjë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ia ktheu. O Sad, shko te Hendeku. Aisha radhiyallahu anha tha, "Për Zotin, nuk ja harroj këtë çalit pasi e zgjoj Profetin sallallahu alejhi dhe sellem pas shkak." Kur nuk kishte mbetur vetëm pak nga Ajndeku dhe e përfundonin muslimanët përballën me një shkëm të madh, të cilin nuk mundeshin ta thyhin. U përpoqti Ubekri, po nuk mundi. U mundua edhe Omeri me Aliun, por dështuan edhe ata. Ather lajmërojn profetin sallallahu alejhi er dhe sellem me kët problem. Erdhë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kërkoi një kazm dhe u kërkoi të lagin shkëmbin me ujë. Morri kazmën dhe tha: Bismillah. Tregojë të pranishmit, atëre goditit profetit sallallahi selam shkëmbin atë shumë saqë të gjithë ne utërrojmë. Në goditjen e shkëmbit dolën në shkëndija dhe profeti sallallahi selam thiri, Allahu është më i madhi, Allahu akbar. Më anë zën çelsat e Shamit. Për Zotin, unë i shoh me sy kullat e kuqe. Më pas e goditë përsëri fort dhe përsëri thirrri, Allahu akbar. M'u dhan çelësat e Persis. Për Zotin që e shoh me sy kullën e bardh të Medianit. Pastaj e godet gurin për të tretën herë dhe thot, Allah është më i madi, më janë dhënë çelësat e Yemenit. Për Zotin e shoh me sy dyert e Sanas nga ky vend ku jam. Në këto fjalë profeti sallallahu alejhi dhe selem u jep të vullnet dhe dëshironte të ungrej moralin e muslimanëve. Njëri u mëlarg pa mas dhe më dobi prurës është ai që u jep vënd net të tjerrëve, do të që nuk shikon vetëm anën negative të gjërave. Ai që mendon se nuk ia vlen të panohet dhe të përpiqemi për ta përmirësuar gjendjen nuk e zbaton traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur arri industria late në Medinë, hendeku kishte përfunduar. Me par hendekun u çditën edhe tan. Arabët nuk e njohin kët dreri. Ata që ndarën me çalim që të jepnin fund Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanëve të ktheheshin, por u ballafaquan me një realitet tjetër ku duhej të prisnin kush e di sa gjatë e për këtë nuk ishin të përgatitur. Kështu edhe në kët betejë Profetës S.A.S. ua im pënëi planin e ti kurejshëve. Me gjitha të ata nuk u larguan, por qëndruan pran hendekot për 24 dit, duke pritur gjdo shkujdesit e muslimanëve në kraun tjetër dhe të mund të kalonin matan. Khalit i bën Velidi dhe Amr i bën Asi le vizdin gjatë gjithë hendekot të hapur, duke vëzhguar situatën të muslimanët dhe duke pritur arrasin e vëllicë. Kurse nga ana e muslimanëve, profeti sallallahu alejhi dhe sellem kishte caktuar një komandant për çdo grup i cili kontrollonte grupin e vet. Veç kësaj, profeti sallallahu alejhi dhe sellem kishte caktuar Sa'id ibn Muadhin komandant të një grupi, funksioni i cilit ishte të gjatë gjithë ditës të kontrollonte grupet e tjera për gjatë hendekut. Ebubaker dhe Omeri kontrollonin dha ata grupin e Sa'id ibn Muadhit. Vet profeti sallallahu alejhi dhe sellem nditej në kodrën aty pranë të kontrolon të edhe aji ushtin muslimane nga lartë. Dukë e parë që kishen betur të pa aktivizuar, koreshë dhe aleatet e tyre filluan të mendojnë në alternativat qera. Kështu menduan që të kërkojnë dim nga fisi që fut Benukureda, me cilët profetit S.A.R. kishten nëshkruar traktatin dhe ata i këshim pranuar. Atyre dhëtë të kërkonin që të shulmonin fëmija dhe gratë e muslimane nga brenda, Kjo dhe të bënte që muslimanat të largohesht nga hendeku për të familjet e tyre edhe kureshet dhe mund të akalionin hendeku. Me këtë do të i rethoni muslimanat nga lartë dhe nga poshtë. Këtë mision e mori përsi për hujej i bën Ahtabi i cili shkonë edhe takohet me kryetarën e fisit benukure dha kap i bën Sati. Me të takohet me të i tha O kap, të kam ardhur me krenarin e gjithë kohrave kam ardhur me kureshët dhe gatafanët me qëlim që të japim fund Mohamedit. Ka bja këtheu. Paske ardhur me poshtërimin e gjithë kohurave, për Zotin nuk kam parë të Mohamedi vësëse dreci dhe besë të mbajtur. Kur nuk kam marë pasuri padresisht, apo të në detyroj të ndrojnë fejnë, kur u shprënguli juve, mua nuk më fajsoj para të qëveprua që. Me gjithatë, hujeji vazhdoj të flasë dhe resa e bindi dhe e grisi dokumentin në shkruar me profetën S.A.S. dhe muslimanët. Kështu i premtoj hujej Ibn Ahtabit, i bën Aqtabit që do t'i sulmon të gratë dhe familjë të muslimanëve në Medinë. Por kur ta shiste ai të, të përshtatshme. Këto treja i arritën edhe profetit sallallahu alejhi dhe sellem me antë informatorëve të tij. Me ta dëgjuar këtë profeti sallallahu alejhi dhe sellem tha: "Na mjafton Allahu që është garantuesi më i mirë." Tregon shokët e tij: "Nuk e kemi parë profetin sallallahu alejhi dhe sellem ndonjëherë më të shqetësuar se në ato çast." Më njëherë profeti sallallahu alejhi dhe sellem Urdhërojë Saat i bën muadhin dhe Saat i bën u baden që të siguroheshin për këtë informacion. A ju tha, shkoni dhe vërtetojnë këtë informacion. Nëse gjenit të sakt, ma thonë me fjalë që të mos i kuptën njëzët tjerë, kurse nëse respektojnë marveshen, të regoja haptazi të të japë zemër njërëze. Saat i bën muadhi ishte nga fisi osë, fisi një cili kishtë të qenë alat me fisin që futë, Be nuk ureva Me të vajtur sati punë muadhi Të kabimë në sadhi i thot A nuk e në shkrua me të dërguar në allot një marveshe Kabja këtheu Kush është i dërguar i allot? Nuk kemi as një marveshe me të Pase e kemi grisër atë Sati punë muadhi i nervozuar filloj të shaj Sati punë u badë në dërhyre dhe i tha Mos e shaj Pase gjendja është më rëndë se shalja Me të këthyrë Sadi, i tha profetis S.A.R.A. O e dërgore Allahut, Adel dhe Karra, këto ishin emrat e dy fiseve që i kishin kërkuat profetis S.A.R.A. njërës për të mësuar fënë dhe i kishin e vrarë më pas. Dukë e përmendur emrat e tyre, Sadi i thoshte që është e njëta pavesi nga që futët e benu koreda, si ajo e këtyre dy fiseve. Useman atjerë nuk e kuptuan se që farë kështë e ndodhër, Profeti sallallahu alejhi wasallam thiri më të madh. Allahu është më i madhi. Përgëzoheni me ndihmën e Allahut. Kjo me qëllim që të rruante moralin e lartë. Më pas, profeti sallallahu alejhi wasallamu u ul dhe qendroi gjatë dokumentuar. Çe futet në këtë kohë lajmi se Usulmani Medinën e kishin përhap. Epo kritnë godkua filluan të përhapin dyshimin dhe frikën në popullsisë. Ata thonin se si vall profeti sallallahu alejhi dhe selem thoshte më parë që të japin qesat e Persis dhe Shamit, kurse ne tani kemë frik të shkojmë në banjë. Këto përshuan dhe Kurani ku thot kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishin semundje thonin Allahu dhe i dërguari i ti, tij nuk na premtuan tjetër vetëm se mashtrim dhe ku një grup prej tyre than o banorë të Ythribit nuk ka çndrësis për ju ndaj kthehuni e një grup prej tyre kërkonin leje në pejgamberit duke thënë shtëpitë tona janë të pambrojtura edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura në realitet ata nuk donin tjetër por vetëm të iknin al ahzab 12 13 në situatë së rënd ndjenë e rëndonin dhe hipokritët të cilët me fjalët e tyre e ulnin shpirtin luftarak dhe moralin e muslimanëve. Gjendje në muslimanëve në këtë kohë përshuan Kur'ani, ku thotë: Kur ata u erdhen juve dhe prej së lartë dhe prej së poshti, dhe kur shikimet u shtangën, e zemrat arritën në fyt, a ju sa joni të mendime të llojlojta për Allahun? Atje na advent qënë provuar besimtarët dhe qënë tronditur me një dridhje të fortë. Al-Ahzab A vjetë një më dhjetë Fisi Benu Kureda Filuan lëvijët për në Medine Filimisht ata dërgua një njëri Që të studiojt djendjen e qytetit Gradhe thëmijët e muslimanëve Ishin grumbulluar në një vend të mbrojtur mir A i që mbron të këtë vend Ishte Hasan ibn Thabit Poeti i profetis arallu a.s. A i nuk dini të luftoj Por përshkak se nuk ishte njëri tjetër Qëndron të a i Safia, halë e profetis S.A.S. dhe nëna e Zubejr i bënavvamit, i thot Hasanit O Hasan, vritë e këtë burë pasi ka ardhë të shohet gjendje në medine Nëse nuk e vretë, do të shkojt të qifutët dhe do të këthajet me një ushtri Hasan ju përgjith Unë nuk e bëjt do të këtë Nëse do e bëja këtë do të isha me të ndërguar në zotit të hendeku Atër Safia mori një hekur dhe priti fshehur Dhe resë u afrua që futi dhe e goditi fort në kokë Më pas e goditi edhe dyherë tjera Që cikurojë se vdicë Ju afrua Hasanit dhe i tha Merë shpatën e ti dhe pria kokë Hasan ju përgjith Unë nuk e bëjt dotë këtë Safi e tha përsëri Pri tja kokën dhe hidhe në anë që futëve Që kuptojnë se këtu ka bura që imbrojnë në gratë dhe familjet Por Hasan ju përgjith përsëri Unë nuk e bëjtë dëtë këtë. Atëre Safia mori shpatën e ti dhe ja preu kokën. Vetë Hasanë në këtë qasë e kështë e këtë këtë kokën e ti nga në tjetër që të mosësho. Pasi ja preu kokën, Safia e mori dhe e hodhi pranë fisit Benukoreda. Kjo gjë i pengoj që të sulmonin pas i menduan se në qytet ka bura. Duk e parë fuqinë në gësa e aleance dhe rëzikun që i ka nosin nga brenda Medines, profetës së Rallali e Selen filloj të mendoj bi diqka alternative. Duk e dashur që të do bësej aleancin jo besimtarve, a i propozoj fisit gata fanë që në këmbim të tërheqjes e trupave të tyre, muslimanët të jepnin një tretën e frutave të Medines. Fisit gata fanë kërkoj gjysmën e frutave të Medines në këmbim të tërheqjes, por në tërheqjes, Profetis sallallahu a.s. këmgulli në një të tretën. Dukë parë këmgulli në profetis sallallahu a.s. Ata pranuan të menë një tretën e frutave dhe të tërhiqë. Parësetën në nëshkruhe marveshja, profetis sallallahu a.s. u kërkoj që më parë të marrë leje nga banorët e medinis. Kërëtari fisit u jejnë i ben hisën i quditër nga kjo e pyeti. Qëfar? A nuk jeti kërëtari tyre? A nuk jeti kërëtari tyre? Po, do të udhëtoj për në Fejdas Sarallahu Alejhi Sallam, por Medina ashtu është pronë e qytetit hyrë. Prandaj më duhet të pyet banorët e saj fillimisht. Me duk thuyor, profeti Sallallahu Alejhi Sallam mblodhi Sa'id ibn Muadhen dhe Sa'id ibn Ubaden dhe u tregoi mbi atë që kishte biseduar me fisin Gatafan. Ata të dy e pyetën: "A e ke përfunduar këtë marrveshje o i dërguari Allah i Allahut, dhë të heshtim?" Profeti Sallallahu Alejhi Sallam u ktheu. Unë nuk mund të vendosja pamarr mendimin tuaj. Sauti më madhe pyet: "Uaj eh dërgore Allahut, a është kjo një urdhë që të ka dhënë Zoti që të heshtim, apo është diçka që e pëlqen ti, do ta pranojm?" Apo e bën këtë nga frika që ke për ne? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ja ktheu: "A është diçka që e bëi nga frika për ju, për Zotin? Nuk doja më këtë vetëse ti për çaj, pasi janë mbledhur të gjithë për të guditur." Sauti më vazhdoi: O idr go riallaut ne edhe kta pra fisi qetafan kemi qen i dhujtar ku adhuronin idhuj megjithat nuk mund te merrnin as nje kokur nga fruta tan vet se ne kambim te çmimit ku se tani qe na ka nderuar allahu me islamin ta marrin pa çmim per zotin nuk do te marrin per nesh ve se shpaten profeti sallallahu alejhi vesellem buzqeshin dhe i tha veproni si doni më pasë të njëftoj fisin këta fanë që banorët e medines nuk e pranuan këtë marveshje. Ka kjo mësojmë që të mirat e vendeve tona duhet të jenë të shtrejnë të për ne. Vende fuqishme sot marrin të mirat tona si lënë të parë dhe ne e kthejnë prodhime me qmime të kripura. Profetis Sarallari Selem u detirua që të dërgonë të një pjesë të ushtrisë në Medine për qesuar gradë dhe fëmijet dhe për të mbrojtur nga sulmi i mundshë. Që kjo parë që forëse muslimane vë paksuan një bull nga koreshët, përfiton nga rasti dhe zbret në jendek. A i ishte Amar i Bonvudi, njën nga luftarët më të mirë, sa që as njëherë nuk ishte humber në dy luptim. Nuk ishte marë pjesë në luftën e bedre dhe të uhudit për shak se kishte q me të zbritën në hendek me kalën e ti, fluetë të theras, kush pranon dhe luftim me mua, as një nuk ju përgjith nga muslimanët. Profetës sër Allah, u tha muslimanave, apo të reguaj një frikacak, por as një nuk ju përgjith për sëri. Atëru dhe gjua zëri Aliut, unë jam për të ojë dërguar e Allahut. Profetës sër Allah, i thëllemi tha, Ulu, o Ali, është Amr i bën vudi, Aliu ju përgjithë, nëse ai është ambri, unë jam Aliu. Aliu në këtë kohë ishte 26 vjeqë. Profetis Sralali e Sallem e pa në fitur dhe i tha, Mere shpatën ti, më Ali, më pas ngriti dua nga qilë i dhe u lutë, O Zotë ndihmoje, O Zotë ndihmoje. Ebu Ubej dhe Iban Harithi, gjalli gjëgjaj të Profetis Sralali e Sallem, ishte vrar në bedrë, kurse Hamza gjëgjaj i ti ishte vrar në uhutë. Për këtë profeti sallallahu alejhi dhe selamu në lutinë e tij tha edhe këtë fjalë O Zot, ti e morre Abu Ubeide në Bedër dhe Hamzën në Uhud. O Zot, ky është Aliu, prandaj mos më lër vetëm. Me zbritur Aliun në hendek, Amr ibn Wudi e pyet: "Kush je ti?" Aliu përgjigj: "Ali ibn Abi Talib." Amr i tha: "Je Ali ibn Abi Talib?" O dhe losh, babait ka tin shoku im dhe nuk dua të të të vrasë, pra ndaj largohë më mirë, kursa liju ja këtheu. Por unë dua të të të vrasë, pra ndaj unë të vendosë para tre zjedhjive. Të dëshmorë se nuk ka zotë qeterë vese një zoti, dhe se Mohamedi është rodë dhe i dërguar i ti, të këthejesh në mekë, dhe të mos luftosh kundër neshë, ose të të vrasë. Amar i bon vudu në vrikosë me këtë fjalë, e thejre kalë në ti, dhe u lyje me gjak dhe filloj të ndeshe ma liun. Nga përleshe o ngrit pluri, sa që nuk daloheshin duke luftuar. Profetis sër Allah lehe sallem nuk të qasti lutej, o zotë ndihmoje, o zotë ndihmoje. Në një moment, pluri filloj të ulej, dhe u do gjua një zë që thiri, Allahu akbar, Allahu akbar. Doli a liu me koko në amëri më vudit në dorë, kure pa profetis sër Allah lehe sallem i tha, Hidhe në anën e tyre me qëllim që të friksohen Mësë harabëve të asaj kohë e ishte zakon që kur vrisje dikën në të luftim I merja armët dhe mburojat e ti si shenjë krenarija dhe fitorje Profetis S.R.A.S. e pa Alion dhe i tha Përse nuk ja more mjetet e luftës o Ali? Alion përgjith Përshkak se pasje vrava ju shfaqen pjesë dhe turpshme Dhe nuk me erdi mirë që ta shohë në atë gjendje Përshkak se pasje vrava ju shfaqen pjesë dhe turpshme d asë më rajt e muslimanëve o vëlla më ato që ndodhën më të burgosërit e burkët e bugarip në Irak, kohët e fundit. Kjo nuk është rasi vetëm për Ali i bën e bitalibin. Njëherë qeter, njërësa luftonëte, kundërshtarë rëzohet dhe Ali u gati për e qëllonëte për të vrarë. Në atë qasë, kundërshtarë e pështyjë në fityr Ali un, kure pështyjë, Ali u uqua dhe e lapë për vrarë. Kondrështarja abitër nga kjo sjelje i uvu pas dhe i tha, në qasin që të përshtyva ti duaj të të shtoj e i nati dhe të më vrisje, kurse ti më le, përse e bërë këtë? Ali u jak theu, qëllime që do të vrisja ishte për Allahun, kurse pasi më përshtyve do të vrisja për të hakmarë për vetën time. Verës asatë vërë muadhi po qëndronë të nane muslimanëve, vjen një shëgjet nga armisë dhe godet në krahë. Kodit e ishtë kakton hemorragji e cila nuk ndepriti. Profetit sallallalli sallem duku o frikusua për shëndetin e ti theret. Theris një rufedin, grua, që ta mjekoi plagën e satë i bën muadit. Duke parë gjakon që nuk përshon dhe së rjedhuri, satë i bën muadit filloj të lutit duke thënë, o zëtë, nëse do të ketë mesnesh dhe koreshëve luftra tjera, mos më merë shpirtin dhe resa të marë pjesë dhe unë. Nuk ka popull të cilën duat të luftoj si këtë popull të cilët e kanë lënduar të dërguar në Allahut. Nëse kjo është lufte e fundit me ta, më merë si dëshmor dhe mos më merë shpirtin dhe resa të nëzjerë i natin me fisin Benukoreda. Të regojnë shokët e ti, që Gjaku ju pëshoj si kur ti ishte lider prej Zotit. Në këtë situatë rënduar vjen te profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam Nuaim ibn Mesudi nga fisi Eshja, fis i cili ishin 28. Ai shikoi te profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam dhe pranoi Islamin. Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam u gëzuar shumë me këtë. Pas pak Nuaim i tha: "Çfarë më urdhëron të bëj o dërguari i Allahut?" Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ja ktheu: "Po Nuaim, ti je vetëm një njeri mesnësh, por Nëse mundesh, mundo të të përçash, pasi lufta është dredhi. Në një etapë sërri, por do them për ty gjëra jo të mira. Thuaj ç'të duash, i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Shkoi te fisit që fut Benukureda dhe u tha: "O Benukureda, ju e dini se sa u dua juve dhe se sa e urrej Muhameditin?" "Po," i thanë. "Kur nuk të kemi akuzuar për të kundërtën?" O, bënu kureda, u thovë për sëri Kureshët, nuk janë nga këta anë Kuse ju dhe familje tua ja banoni këtu Kureshët, nëse në do të munden Ta më posin Mohamedin Dhe shoin që rëthimi për gjatë shumë Do të kthejnë pahumbje në mekë Dhe do të që ju lënë juve në dorë në Mohamedit I cili do të që vras Paria e fisit e pyet Po ti qëfar me ndonë? Në hem ju përgjith U më ndojë që t'inëzit një kureshët që të vazhdojnë të luftojnë. Par të garantuar që të vazhdojnë të luftojnë me ju, duhet të kërkonit 50 bura nga paria e tyre si pengje. Nëse e pranënë këtë kusht, kuptoj që duhet të vazhdojnë të luftojnë, por nëse nuk pranënë, kjo të thot që mund që u braktisin kurdo. Ata i thanë, me ndimi ju të shti drejtë. Me të dalë për tyre, në emi unisë dhu takua me Ebu Sufjanin të cilit i tha, Kam dëgjuar se Mohamedit ka lidu një marveshë me Benu Kureda të sële të janë penduar që hyjë në aliancë me ju. Ata i kam premtuar Mohamedit që t'japin 50 bura nga kureshët në këmbim të falis. Për këtë, ata do t'kërkojnë për jush 50 bura. Titën tjetër e Bu Sufjani kërkoj kapi vën e sadit dhe e pyeti se ku dhe t'sulmonin. Kapi vën sadit kërkoj si kush 50 bura me qëllim që të garantonin se kureshët nuk do t'i shgënjenin. Ebu Sufjanit tundi kokon si shenjë miratimi për ato që i kështë e thënë Noemi dhe, dhe i tha, për Zotin, nuk të japim ashe dhe një burë të vetëm. Kap Ibon Sadi, kuretari fisit Benukore dhe fa, të vërtetën pas këtë thënë, o, Noemi Ibon Mesud. Kjo ishte shenjë e parë e fitore së muslimanëve dhe largimit të kurejshëve. Një burë i vetëm shpëtën një ushtri. Vesh këti rati, emri Noemi Ibon Mesudit nuk përmejnë dhe të më në historin e profetit sërallahu aleyhi vësëllem. Pas 24 ditë shërëthim, ditën e mërkur, pas i këshin kaluar 4 ditë që profetit sërallahu aleyhi vësëllem lutej, a ishtë në gjitur në malin sëll a dhe lutej. O zotë që kesh padhur librin, kur anin, që bënd televizin rret dhe që i më poshtë armiqt, o zotë, thyvej alatët, Në bëjë të shohim të ta mrekulit e tua, o Zot i botëve. O Zot, je pu ditë zezëa si ditët e faronit, hamanit dhe ubej i bën halefit. O Zot, mbuloj të meta tona dhe na heqë frikën. O Zot, në më mbro nga përpara, nga pas, nga e djata e majta dhe nga si përnesh. Atë natë, Zotit që një erë të forë dhe të ftohtë, sa që i mërë të qadrat dhe plachkot e tyre. Kështu në dihma muslimane vë erdhin nga era, por vetëm pas i qëndruan dhe të reguam trimëri dhe burëri për 24 dit. Këtë përmende dhe Zotin o Kuran. O, ju që kene besuar, përkujtojni të mirën Allah nda jush, kur juve vë erdhin një ushtri, e ne kundër tyre lëshuam një fortun dhe ushtri që ju nuk e shihni. Allahu e shihta atë që juve proni. El Ahazab, Ndime, Zotët është e pranishme dhe mundshme në gjithdo të qastë Por, që të vi, tu e të amberitoj Era dhe i ftohtin dihej dhe në kampin musliman Të gjithë muslimanët ishin strukur dhe që ndronin të friksuar dhe të uritur në pritjet të asaj që do të ndodhe Profetës S.A.S. duke dashu që të marrë veshë se qëfar përndodhë në kampin armik Udretohet shokove dhe dhe thotë Kush prej jush kon që të marr vesh se çfarë po ndodh në kampin armik? Asnjë nuk përgjigjet. Profeti Sallallahu Alejhi Selam përsëri pyet: "Kush prej jush kon që të marr vesh se çfarë po ndodh në kampin armik?" Përsëri Profeti Sallallahu Alejhi Selam u thot: "Kush prej jush kon që të marr vesh se çfarë po ndodh në kampin armik? Unë i garantoj se do të kthehet gjallë." Përsëri askush nuk përgjigjet. Profeti Sallallahu Alejhi Selam i pyet për të katërtën herë. Kusht për ju shkon që të marrë veshë se qëfar përndodhë në kampin armik dhe unë i garantoj se do të ktheje gjallë dhe se do të jetë pran meje në gjenet. Me gjithë atë, askus nuk i përgjit për sëri. Kjo të regon që edhe ata ishe njerët të cilit këshin në rase që këshin frikë për jetën e tyre. Kjo me qëllim që të mos thot kush që ata kanë qenë shok të profetis sërallari sëlem dhe nuk mund të bëhem i si ata. Në gjithë se ishin shokë të profetës Sëralarit Sëllem, edhe ata këshin frikë dhe i ka plonë të ngenje do pësisë. Kur pa që nuk poqoj kush, profetës Sëralarit Sëllem ju dretua njëret pre shokëve të ti, Hudheife i bën jemame, dhe i tha, qohu o, oh, Hudheife, shko dhe mësili lajme nga kampi tjetër dhe kujdes mësë bësh në një gjë të papërgjetishme. Trekon Hudheife, e pa që nuk kam që të bëjë, Për Zotin, nuk jam quar vese nga që më vinte turp për e dërguarit Zotit. Unë ngrita duku dridhën nga të ftohtët, por sëpa rritat e këhendeku, mu duk në grohtë, sigur të isha në një dush. Kure kalovë e hendekun, par që kundështarët ishi në panikë, të gjovë e Bu Sofjani që tha, o, komandant të kurejshëve, afroni se kam bishka, kur par që filluan të mbli dhe mpranti, hyra edhe unë me ta, pasi ishte rësirë dhe nuk njëhesha. Pasi u gëmbëluam, Ebu Sufjani tha, unë do të temë diska të rëndësishme, pra ndaj, sesili prejush të shohë këka pranë vetës, pasi nuk ndihemi si gurt nga informatorët e Mohamedit. Unë me njerë ju dretova ati që kisha në kra dhe i thash, ku shë ti? Ajë më tha, jam Amar Bën Asi, mirë i thash, dhe ju dretova tjetërit në kra në tjetër, ku shë ti? Moavije i bën Ebu Sufjani më tha, dhe më këtësh botova treqona muri ibn Asi pasi pranoi islamin vazdova të qëhesh me këtë për një vit dhe tosha më kanë hejë dol në një mënyrë të tillë treqon Hudhefi ibn e mame më pas dvoraharkun vendosa shigjetën dhe u përgatit ata djuaj bu sufian por mu kujtoa porosia e profetit sallallahu alejhi dhe selam që mos bëj diçka të papërgatitur dhe u la harkun përsëri në ato çaste bu sufianiu u drejtua dhe tha O njërës, qëndrimi këtu është i bërë i pamundur Në është të mbledur pabesie që i futëve Edhe era me të ftohtin edhe urin Kyrethim nuk po përfundon Pra ndaj, përgaditoni të largohemi Me vete thash, të vërtetin e paske thano i dërgur e Allahot Të falendoroj o zot që nuk bëra gjah Pase unisa për të profetis sërallalli sëllem Dhe sa pu këtheva më kështu i ftohti kur vajta të profetis sëralole e profeti sellem a i pëfale unë u ule a pranti duku u dridhën nga ftohtët a i hapi mantelin që kishtë e veshur dhe më më bështoli me të të e sëfale me këtë filohat të ndijem më ngroht e profetis sëralole e sellem ranë në ruku dhe në sejtë kurse dorën e më bante si për meje pas ju u falë unë i tregova gjithka që kishtë e ndodër profetis sëralole e sellem qeshi dhe Më pas a i u dretua nga shokët e tjerë dhe tha, nuk ka zotë tjetër vës një zotë të vetëm, a i e mbajti premtimin e ndihmojë robrin e ti, i nderoj ushtarët e ti dhe i mposht e alatët. Më pas tha, pas kësaj, do t'i sulmojmë dhe nuk do t'na sulmojmë. Profetës sërallari sëllem këtë nuk ja tha Gjibrili, për i shikonte nga ato që kishë ndodhë dhe re atëherë. Kureshët nuk ishin që të bënin më shumë se kaqë Ata i kishin arëgjuar të gjitha energjit Për t'jë dhe në fund profetis S.A.S. Dhe nuk ja kishin arritur Më pas profetis S.A.S. u thot muslimanove Këthe huni në shtëpituaja Tregon që nga lodhja dhe pa gjumësia e madhe Nuk mundeshin të këtheheshim dhe flinim në ruk Pasë i muslimano po këtheheshin në Medine Pasi këshin qëndruar 24 di të rrëthuar Dhe në Gjibril A.S. dhe i thot O Muhammed A i keni ullur armën në një ko Që me lekat akoma nuk i kan ullur Profetis S.A.S. e pyeti Pse? Si qëndron puna? Gjibril A.S. ja këtheu Pabesija e benu kore edha Zoti nuk i do të ratarët Kështu Profetis S.A.S. u thire muslimanove Beteja nuk ka përfënduar akoma Të gjithë në dalën dhe profetës sëralali e se selen filloj të flasë Kush beson në Zotin dhe në ditën e gjykymit, mos e fali që ndinë vetëse të Benukureda Disa nga muslimant e kuptuan këtë udrë që edhe nëse kalon kohë e që ndisë Ajo të mos falet vetëse pasitari në Benukureda Kurse disa tjerë kuptuan që qëllime këtë ishte që të nëzitojnë Pra ndaj, me hyrin e kohës u falen, pas të e vazhduan në rrugën Të dy grupet vepruan ashtu siç e kuptuan udhën e Profetit sallallahu alejhi dhe ai nuk kritikoi asnjërin prej tyre. Me tarritun e fisit Benu Kurajda i rrethën për 15 ditë. Banorët e fisit i kërkonin Profetit sallallahu alejhi që të dorëzonin armët dhe të largoheshin. Por Profeti sallallahu alejhi u kërkonte që të pajtoheshin me gjykimin që do të vendoste ai. Atër banor të i thanë që ne pajtojemi vetëm e gjykymin e saati bërë muadit. Erdi saati bërë muadit me kraun e lidur pasishtë plangosur. Të gjithë, dhe i resa e shihni në pjuesin. Si do t'i gjykojsh o saatë? Kurse a ju përgjyqë, ka ardhur koha që saati të mos ketë frikë vetë zotit. Kur arriti, u detua nga Benukureda dhe u tha. A do e pranoni gjykymin tim o Benukureda? Po, i thanë. Sadi u tha, ajo që shohë është se ju na keni trathuar me një trathit të madhe. Gjykymi im është që të vriten të gjith burat, të merën gratë të robresha dhe të konfiskohet pasurit. Profetës Ralloli Selemi tha, ke gjykuar si bat gjykymi të zotit si për shtatë qijeve. Me gjithë e islami është fejë pacës dhe mëshirës, trahtin dhe pabesin dhe jatë dheu dhe bashkombazve nuk e falë. Ata të gjithë kishin marë pjesë në këtë trahti. Vetëm në qasët e fundit, Noem i bën mes Udi kishin dërhyrë edhe kishin arritur të më njënoj pasojat e kështë e pabesie. Pabesie e tyre nuk ishte si a ju e benu në dirit, të cilët profetis arallal al e selëm i detyrojt të shpëngulisht nga tokat e tyre. Benu kore edha u treguan të pabes, mu në kohë lufte, dhe po të kishin hyr në veprim, ky do të ishte fundi i muslimanëve. Disa tjetër që e justifikon vrasin e gjithë burrave të fisit është se në Medinë jeton edhe hipokrit, të cilët edhe ata pritin çasin për të vepruar kundër profetit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanëve. Nëse profeti sallallahu alajhi wasallam do ta toleronte veprimin e Banu Kuraydhah, kjo do të nxiste edhe më shumë hipokritët në veprime kundër muslimanëve. Misa orientalist lidhur me kët pikë thonë që profeti sallallahu alejhi dhe selem e kishte në plan që ti dëboyë dhe të vrasë qifutët që më ardhin në Medinë, dhe priste vetëm rrasin e volich. Ajo që e kundërshton fuqishëm diçka të tillë është se profeti sallallahu alejhi dhe selem me të arritur në Medinë nënshkroi së bashku me qifutë dhe gjithë banorët e tjerë traktatin, ku qifutët konsideroheshin si një bashkësim me muslimanët dhe banorët e tjerë, dhe kishin të drejtat dhe detyrat e tyre. Profeti al sallallahu alejhi wasallam e dinte se duke qenë profeti i fundit, një marrveshje e tillë do të lexohej dhe dëgjohej deri në ditën e Kiametit. Për këtë, nëse do kishte si qëllim eliminimin e çifuteve që në fillim nuk do të kishte në shkruar marrveshje me ta. E shumta mund të premtonte gojarisht diçka dhe më pas kur vin të vinte rasti e thynin të fjalën e dhënë. Por këtë profeti sallallahu alejhi dhe selle e, e regjistroi në një marrveshje tën e shkruar nga gjitha palët. Mposht plagat që kishte marrë Sa'di në krah filli të rrjedh gjak përsëri. Për Por këtë rast më shumë profeti sallallahu alejhi dhe selle e porçafoi dhëmikra dhe rrobat e tij u lyen me gjakun e Sa'dit. Tregojnë shokët e tij, Saher munduheshim ta largojmë profetin sallallahu alejhi dhe selle për shkak të gjakut, na thoshte Lërmeni të përqafoj Pasta i tha Për Zotin, o Sat, je të reguar i sinqert në Allahun dhe të dërguar në ti Allahu do të nëmbaj premtimin e ti Ashtu si që nëmbajt e ti premtimin e dhe në Zotit Sadi hapi sytë dhe tha Pa qa qof me ty o i dërguar i Allahut Dhe shmoj që ti je i dërguar i Allahut Dhe vdik Në vdekin e Sadi për muadit Profetis Arallalir Sallem tha është dridhur arshi i Allahut nga vdekja Esatit. Imam në veviju e shpjegon këtë hadit në libren e muslimi dhe thot, dridhja arshi të Allahut të bë për shkak se me leka që e rëthojnë atë u gëzuan më ardhin Esat i bën muadhit në qijet. Kurse për falin e gjenasë ti, thot profetisë sërallal al e sellem, për falin e gjenasë Adit kan ardhur 70.000 me leka, Shokët e tij tregojnë që derisa e mbanin xhenazën e sallit, habiteshin pasi ishte shumë lehtë në një kohë që trupi i ti tij ishte i madh. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem derisa e mbante u thot: Mos mendoni se po e mbani vetëm ju, atë e mbajnë edhe melekët. Të gjitha këto i ndodhin pasi salliu al-muadhi i shërbeu Islamit më shumë se shumë njerëz që jetojnë jetë të gjatë. Ai e pranoi Islamin në moshën 30 vjeç dhe vdiq në moshën 37 vjeç. Por kjo periudhë e shkurtër kohe ishte e mbushur me vepra dhe shërbime për fe. Ka njerëz që për shkak se jetojnë për mesazhin që kanë për të përcjell, Zoti u jep bereqet në ato pak vite që jetojnë dhe i shërbejnë qëllimit të tyre në kohë të shkurtër, më shumë se kushdo tjetër. Sa'dul Mu'adh u varros më pas në varrezin e Medinës. Diret sa varosej nga varë i ti Dite pluhur i përzier me er misku Profetis sëralali Selem busqeshte Dhe i habitur thoshte Subhanallah Subhanallah I pat me ta je o zot Në nësatjur muadit u dëgjua Duk e vajtuar Duk e përmendur veprat e ti Profetis sëralali Selem u tha shokove të ti Gjdo vajtuas gënjen Dere sa vajton Përveç Nenës së sahat ibn Muawidh Autori i tekstit Amr Khalid lexoi Chenan Ismaili Ilustrimi artistik Florent Prustemi